Ci mor în picioare Adaptare radiofonică După piesa cu același nume A lui Alejandro Casona Asa periferie. Și ce atmosferă lugubră. Ah, iată, și ușa mare cu crustații de fier forjat. Bun. O să zica să sunt de două lung și odată scurt. Se poate intra? Hmm? Curios, nu răspunde nimeni. Atunci să, să intrăm. Ah? Ce-a fost asta? Ușa s-a deschis singură și s-a încăiat singură? E, asta îmi place. Iată-mă în plină aventură. O situație demnă de un detectiv ca mine. Deci să încercăm să lămurim misterul acestei case. Să notez. Din holul uriaș se vede printr-o ușă întredeschisă un birou mare, larg, dar foarte slab luminat, în care predomină o neorânduială specifică vieții și ritmului occidental. De jur împrejur, pe lângă pereți se văd seifuri, cartoteci, etajere, dulapuri, scări pentru bibliotecă, rafturi pe care stau diferite păsări și animale împăiate, fotolii, taburete și paravane, toate într-o neorîndoială derutantă. <trui> o pasăre a îngrozitor. să notăm mai departe... În mijloc tronează un birou negru, masiv, încărcat și el cu fel de fel de dosare, mape și hârtii, dintre care abia se mai zăresc telefoanele și audifonul cu nenumăratele sale derivații. Biroul are una, două, trei, patru și toate mascate cu draperii lungi și grele de catifea. În momentul de față, în cameră intră un tânăr dactilograf. Caută ceva printre hârtiile pe birou. Se vede că nu găsești ceea ce caută, pentru că merge spre una din ușile mascate. Trage draperia grea. În dosul draperiei, om spânzurat. A, nu, e doar un manechin. de închide liniștit draperia. Iată că ușa se deschide din nou Și lângă pe intră o altă femeie mai în vârstă și foarte ciudată îmbrăcată parcă ar fi în doliu În sfârșit poate voi deslega, mister acestei case Tot n ai găsit-o oh, Pentru prima oară mi se întâmplă așa ceva Nu înțeleg unde s-a pierdut Dar da, poate e o greșeală O imposibil, uitați-vă 44B, 43 Astea sunt fișele verzi, nu? E o greșeală 44B, 43 se află la fișele de minor, fișele albe oh, mai pomenit așa e Fișele albe Iertați -mă. Promit să nu se mai repete Sper Totuși ar trebui să te înveți a te descurca mai ușor cu fișele Ar fi timpul, cred Aș vrea totuși să vă întreb Fiindcă eu nu înțeleg Învață-te să nu întreb nimic niciodată Va fi mai bine pentru noi toți Uite hârtia asta, scoate trei copii și expediazele le urgent Da Totuși vreau să vă rog Cred că vă puteți mizui pe discreția mea, nu? Ține minte, domnișoară în casa asta, orice flac poate duce la o catastrofă. Viețile multor oameni depind de noi. În orice clipă, pentru o mică scăpare, putem să ne trezim la închisoare cu directorul în frunte. E clar? Oh, mă rog, dacă nu se poate, atunci eu mă duc. 6... Aș 4 b b 5, 40, 4B, 5. Ernestina Pineda, tatăl necunoscut, pericol urgent. Vezi, X-12. X-12, X-12. Ah, iată-o. Noi aparent În aparență un caz grav. Da. Da, intră, intră! Poftim, părinte, intră! asta clar de tot. La urma urmei, eu protestez! Am fost invitat aici, în calitate de poliglot! După cum știți, cunosc nouă linvii și patru mate, Am cinci licențe! Și poftim, mi se dă să fac o muncă brută! Cum, problemele de conștiință ale acestei femei sunt o muncă brută? Și pe deasupra e și bătrână! Nimic mai insuportabil pentru un burlac ca mine, decât o fată bătrână! Ești foarte amabil! Oh, nu trebuie să te superi! Nu vorbeam de dumneata ta! Trebuie să mă înțelegi Suntem doar colegi Dar așa e Și ca dovada că dovadă că m-am săpturat Poftim da. Dar ce faci? Îți mulți Nu da. Și favorite? Da. Ce faci, părinte? Ei, dar ce părinte? Încetează, suntem numai noi doi Ai lasă prostiile și schimbă-te imediat Trebuie să îndeplinești o misiune foarte importantă Da, știu Sosește un vapor norvegian Trebuie să merg în port? Cunoști bine limba Gândește-te cât se vor bucura acești plecăi când vor auzi atât de departe de casă un cântec din țara lor. Soia dracu de treabă! La afacerea clubului Maritim n-am participat, sigur. Dar recepția diplomatică la fel. Acolo n-a fost nevoie de mine, sigur. Dar aș fi un începător. De ce te superi? În seara aceea... Nu interesau saloanele, ci bucătării. Da, ah, Dacă, dacă am fi servit alt narcotic decât cel indicat, s-ar fi putut întâmpla lucruri groaznice. Mă Înțelegi? Rog. F-48. Pe dracu! E ce te mai supără? Și numere. Ce e asta? F-48. Un exercițiu de funcțiune? Hai, înțeleg. Dar aici, între prieteni... E mai bine așa. Mă rog. La ce trebuie să-i la lacrimile pe acești novegeni la auzul graiului și cântecelor lor. La 11. Peste 40 de minute. Așa. Atunci să mă machiez. Pastorul se schimbă în nișa de machiaj. Elina lucrează ceva la birou. O clipă se face liniște de plină. Ha? Se urm niște semnale foarte ciudate. Și în cameră potrunde un scamator. Aha, scamatorul. Salut, prieten. Bine ai venit. Salut, colegia. Salut, salut. Nu spuneți-mi, senyora, baloanele astea sunt absolut necesare. Iar? Iar un protest. Eu întreb doar. Întreb. Nu! Da? întreb. Am impresia că aici a un spirit de indisciplină. Uite ce e, domnilor. Ce e? Fără supunere totală și fără disciplină. Da. Nu putem face nimic. Eu am întrebat doar. Niciun fel de întrebări. La revedere. Scamatorul se așează la masă. <laughs> Ei, pastore, gata? Cum este peruca? Bine. Ai mult de lucru? A. Flacuri, bătrânei, copilași. <laughs> Niște servitoare ah! Da dumneata, ești mulțumit? Nu, nu, nu, nu. treaba asta nu-i de mine 40 de ani am stat cu nasul în cărți Și acum poftim Privește-mă sub înfățișare de marinar norvegian <laughs> nu, nu, nu, spune pentru a se necesar Să ai 5 licențe Sorbona, Oxford, Bolonia ah, 40 de țări am străbătut cu circul Hamburg Marsilia! Barcelona! O cigare? Nu, nu, mulțumesc! Eu trebuie să mă obișnuiesc cu a fugă și tasa de pipa! Am învățat o scamatorie nouă. Uite, mi-a stupă urechii cu degetul și pe cealaltă ți niște apă. Ah! <laughs> Vezi? Da, da. Ei, noi nu suntem nimic amici. Poate. Am fost ceva, dar azi, azi nu mai suntem nimic. Eu, un profesor fără profesie. Eu, un iluzionist fără iluzie. despre. Ah, ah, ah. eu un șoricel. Bine, da, <laughs> da, da, Elena iar, da, să ne retragem, părinte. Da, da. Porțim pe aici, prin asta. Da. l loc. să. loc, Serenta. Mulțumesc. Dumneavoastră m-ați invitat? Eu nu invit pe nimeni. Așteptați un moment. Alo, direcțiunea? Da, asculte, Elena. Domnul Marta vă așteaptă aici. Dar imediat ce mă eliberez, voi fi fericit să o pot vedea. Am înțeles. Ați auzit? Zău, nu știu cum să vă mulțumesc, dar n-aș putea să aflu unde sunt... Cine m-a invitat? Toate la vremea lor. Sunt foarte emoționată. O invitație atât de neașteptată. Tocmai când eu. Da, hai, linișteați-vă. Dar sunteți între prieteni. Sau poate între viitor colegi. Cine știe. Să vă dau un tonic? Nu, nu mulțumesc. Da? Acest ce este? Un domn vrea să l vadă pe directorul. Vine de la doctorul Ariel? Chiar de la doctor? Intră o imediat. Poftiți, domn. Poftiți. Poftiți, senor. Sunteți prietenul domnului Ariel? Da. Am onoare. Domnul doctor va explica totul, nu așa? Nu mi-a explicat nimic. Mi-a dat doar adresa dumneavoastră. Vă rog să completați formularul acesta cu dactilografia. Cine bună Amelia? Da, da. Și senorita nu știu dacă am dreptul să vă prezint În orice caz, considerați-vă prieteni Sunt încântat Mai puțin, senior oh, -a Drăguță, iată-mă, transformat în marinar norvegian <gătă> Trebuie să cânt din gură Sau să mă acompaniez la acordeon Așteaptă-te, rog, dincolo Oh, pardon uh. Pardon așteaptă e, e tot un prieten de-al nostru Mă ah, <gătă> da. iertați ah, ah. Amelia am da. te afișa. afișat? Da. da. mă întorc numai decât. Da. Poftiți fișa și actele, senor. Da? Eu. Poftim? Nu. Nu, cu copii ră, pizza a terminat de mult. Cu copii Cu fumătorii de opiu. Fumători de opiu. Fumătorii de opiu. Fumătorii de opiu. Oh, un moment A, Tocmai intră pe și signora Elena Da, vă o pe ala imediat Alo, da Dumneata e Da, îmi pare foarte rău, dar acum nu pot Da, repet, acum e imposibil Să mergem, amelii Avem de lucru Vă rugăm să ne iertați Da Senorita aveți cumva idei despre locul unde ne găsim? Nu. Ce adresă aveți semnat acolo? Strada Aromos 2448. Și pe fișa mea scrie la fel, 2448. Da, așa e. Dar unde ne aflăm copii răpiti, fumători de opium? Nu, nu mi se pare tocmai normal. Tot ce se întâmplă aici e foarte ciudat. Senioare, ați văzut pe pescarul acela norvegian? Da. De ce? Pentru că nu e nici pescar, nici norvegian. E un pastor protestant. E, dărăci. Da, am văzut în parc, când veneam în coace. Discuta cu englezuaică roșcovan. Adică... Dacă și ea... Vreau să spun, dacă nu fi fost și ea travestită. Te pomeni că am căzut într-o capcană? Trebuie să plecăm de cât mai repede. Am un nu Nu, nu, nu. Acolo, nu? De ce? Stai, stai să vedem. Să judecăm. le reprivește colonul clima Vezi, pastorul dea din iauri Acum e marinar morfician El cânta din acordeon S -s -s -s Vine spre noi Sunteti pentru prima oară aici? Da? Prima oară Pentru prima oară Dacă vreți să ascultați un sfat bun Plecați până nu e prea târziu Iar de nu, uitați-vă la mine 40 de ani am consacrat științei Și pentru ce? Merg acum la o tavernă de port să cânt pentru flăcăi roșcovani Iar ei Vor plânge cu lacrimi de bere <laughs> O, oh, unde ați voi? Iertați-mă F-48 F-48 Extraordinar Parcă ar fi la teatru sau într un platou de filmare sau la ce... Poate o asociație secretă. Știu și eu, eu. A, ia stai. Poate că eu am greșit. Dar, dumneata, cum ai ajuns aici? Când am primit biletul, eram într-o stare ce că... Cine te-ai invitat? Nici asta nu știu. Era fără semnătură. Am bănuit. Te-au amenințat. Din contră? Criminali. O fată tânără, frumoasă, singură. Nu vorbiți, așa credeți că e o răpire? Ce altceva... Dar nu te temi, cu toate că sunt bătrân, mai pot să apăr o femeie. Să-mi numai acest nemernic. Iarane, nu, să te face dușumea. Sunt suntem pierduți. Ah. cine e ăsta? Un cerfetor? Ah. Un, un hos? Vă salut! Ai după? Oh. Ia să golesc astea. Așa, perlele, da Frumușele, nu? No. Ceasurile, ăsta îmi place E de aur masiv Alo? Da? Vorbește FF2 Misiunea a fost îndeplinită Complicații? Fără Urmărit? Nu m-a urmărit nimeni. Bine. Mulțumesc. Da. Da. Da. De ce mă priviți așa? Da. A, a, nu. Nu am nimic la ochi. E doar bandaj. Da. priviți el scot. Da! da. da. da. La, la, la Apropo, dumneata ești colonelul de șapte ori rănit, cel cu amintirile de război, da? Mă rog? Nu, păcat, cu barbișon alb, exact tipul care ne trebuie. Ea nu te mai preface <grijința> oh. Mi de scuze Am crezut că barbișonul e fals <grijința> Mi de scuze <grijința> Și mă rog Poftiți și acest cadou oh. <grijința> Ceasul meu Exact no M-am lămurit Asta e. Ai înțeles? Ne aflăm la reședința unui bandit. Trebuie să fugim de aici cu orice preț. Dar cum toate ușile dau spre camerele lor? Dacă am chemat poliția. Am întrerupt! Sau am strigat? Se vor năpuști asupra noastră. Poate primul pasă secretă. Aici trebuie să fie un buton. Fii atent! Ce-ar fi să greșim butonul și să, să sărim în aer. Dumnezeule! A -a, asta și o mai fi! Nu v eu, totul grație mie Figara fi, figara la, dar-mi dar, dar, dar, dar, dar. da permiteți, vă mă rog Ține-ți ușca mea, -ți seama, e încărcată oh, ah, Da, alu, alu, alu, alu, recuzita Da, cine e bunătorul? Da, eu sunt totule minunat, notați Trei de depurați Morți? Da, Ce? Ce să facu-i morți, vii iuleți și să miște din poliței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 Ce faceți aici? Începători? Da, începători. Da, ah, bravo, bravo, începători, da, da, da, da. Inițiati sau abia familiarizati? Pe jumata! Ah, da, în perioada de instruire. Da, da, da, da, da, de instruire! Fiți, tari prieteni! E mult până începeți pe urmă. E minunat! <țx Keeping> vă salut și vă mulțumesc, domnule. Vă mulțumesc, ,cr. vă mulțumesc! Hai, Joe! <renew> da, da? da, la la. <laughs> Uf! E îngrozitor. Nu e bandă, nu e lojă, nici asociație secrete nu e. Poate visăm. Am în doi același vis? E imposibil. Ah, oh, m-am lămurit. Ce e? E clar, ați auzit de spitalul unde s-au răsculat nebunii? Au legat doctorii și infirmierele și acum trăiesc cum le place. Asta e gata, am căzut în mâinile nebunilor! Am căzut în nebunilor! Dumneata, treci, Eu plec! Dați-mi Nu mai Dați-mi boli! Eu nu Ați atrasat și această fată prin înșelăciune! Vrea să plece și va pleca! Dați-ne drum! Dați-ne drum! Nu de, de voie domnului și domnișarii! Fenior de Văd că da. la mijloc o regretabilă da. confuzie. Da. Niciuna din presupunerile dvs. nu corespunde realității. Nu sunteți răpiți... Da. Nu vă aflați la reședința unei bande și nici la o casă de nebuni. Dacă dumneavoastră, seniorită, regretați că ați venit și vreți să trăiți la fel ca până astă noapte, drumul e liber. Hotărâți singură. Mi-ai Nu. Acum nu. Acum trebuie să știu. De ce ați spus? Dacă vreți să trăiți ca până astă noapte... Cine sunteți? Ce vreți să aflați de la mine? Un singur lucru, dar e o chestiune prea intimă să vă discutat cu Marto. Signori, vă rog să ne lăsați singuri. Rămâneți aici. Nu vă temeți pentru mine. Dumnealui spune adevărul, sunt convinsă. Elena, condam da. pe domnul și destul cu secretele. Spuneți adevărul. Da? Am să vă aștept, senorita. Vă mulțumesc, da. La revedere! Eh, V-ați liniștit? M-am liniștit, vă rog să vorbiți. Mai întâi să-mi răspundeți, seniorita Quintana, da? ce vi s-a întâmplat aseară? Nu, nu, asta nu! N-aveți niciun drept să mă întrebați de asta, vă rog! Necesar? Hai, răspundeți! Lasă-te, nu mă forțați să-mi amintesc, vă rog. Nu, nu, nu, ce asta? Nu e cazul să plângi Hai, răspundeți, nu vă fie frică. Ce vi s-a întâmplat aseară? Eram atât de disperată. Eu niciodată n-am avut nici casă, nici frate, nici măcar un prieten, pe nimeni eram am tot așteptat. Ieri m-au dat afară din serviciu. Eram distrusă, nu mai putem judeca. Am coborât până la prima farmacie și mi-am cumpărat veronal. Am urcat în camera mea. Am luat un pahar cu apă, am dizolvat pastilele mea și în clipa aceea fiorătoare. Prin geamul deschis cineva mi-a aruncat o piatră De care era legat un buchețel de trandafiri Și un bilet pe care era scris un singur cuvânt Mâine Cine putea fi? Ce însemna acest mâine? Ce însemnau acești trandafiri? Primii din viața mea Am stat așa mult m-am hotărât să aștept Și Am așteptat Somnul m-a prins în zor. Când m-am deșteptat Când v-ați deșteptat Ați găsit sub tușă un cartonaș albastru Pe care scria Nu pierdeți încrederea în viață Vă așteptăm Dumneavoastră ați fost! Eu dar cum? De ce? Eu nu fac cunosc. Suntem bine informați. Când am aflat că ați rămas fără serviciu și v-am mai văzut intrând și în farmacie, am înțeles totul. Veronalul îl dă de bănuit. Am să vă spun imediat. Vă rog numai să, să nu l luați în tragic. Zâmbiți. Da. Ai zâmbiți. Nu există lucrul atât de grav încât să nu se poate vorbi despre el zâmbind. Da. Ați auzit vreodată de domnul Ariel? Da, i-am auzit numele din aure aici. Da. acela este portretul lui. Da. El a fondat biroul nostru Vedeți, de când de lumea există binefacere opștească Unii o iau drept o necesitate, alții fac averă de pe urma ei Dar nimeni până la el nu s-a gândit că asta poate fi o arpă Cum? Aici este o societate de binefacere? Nu vă mulțumesc, eu n -am de pământ Aveți răbdare, senhorită. Cine s-a gândit la oamenii care mor fără o amintire plăcută? Fără un vis plăcut împlinit? Cine s-a gândit la oameni a căror viață n-a avut nicio taină, nicio speranță? Înțelegeți? De ce să închidem poezia în cărți? De ce să nu scoatem aer curat în parcuri, pe străzi? Înțelegeți? Îmi pare că da, dar nu pot pricepe cum faceți asta. Veți vedea imediat. Nu, că nu credeți că asemăna emoție sau iluzie este o ocupație la fel de nobile ca și semănatul greurii, de exemplu? Nu, Nu cred. Asta poate fi un joc amuzant, dar nu înțeleg la ce folosești. Nu înțelegeți? Unde ați fi fost dumneavoastră acum, dacă eu n-aș fi pus asta noapte la cale acest joc? Iertați-mă. Dacă ați vedea arhivele noastre, ați rămâi uimit. Și nu întotdeauna? A, nu, avem și eșecuri. De exemplu, a dispărut odată un copil din parc, în timp ce guvernanta flirta cu sergentul. Apoi un altul, pe urmă încă unul și încă unul. Cum, tot dumneavoastră răpeați și copiii? Sigur. Și trebuie să vă spun că se simțeau grozare bine la noi. Și de ce v-au trebuit copiii? Părinții acestor copii frecventau cluburile, făceau vizite, se duceau la ceaiuri și copiii hoinăreau singuri. Am crezut că o să-i speriem acești părinți Și ce ai ieșit? A ieșit pe dos S-a strânit ce drept panică Numai că tații n-au renunțat la cluburi Și nici mămice la oclocurile lor Și-au încuiat pur și simplu copiii în casă Un eșec total, vă închipuiți Am concediat specialistul în pedagogie Și am angajat un scamator Vă mulțumesc Pentru ce? Pentru că ați zâmbit oh. Pot să vă asigur că faceți asta nespus de frumos Rămâneți la noi Nu, nu cred sunteți mulți. Dar nu mereu ducem milisă de oameni Mai ales de femei Spuneți-mi, tirolizul care răcânea <găși> Ești la cu câini ha, e un entuziast. Dar cu ce se ocupă? Lancează iepuri vii În care vânătorilor nepricepuți Care după o zi de alergătură Se întorc spre casă cu geanta goală. <găși> Sau se face că pierde câini buni Dresați în drumul acelor vânător. Înțeleg dar cercetătorul care a scos din buzunar niște perle A, hoțul, hoțul! E specialist în haimanale Vedeți, băiețandrei care ies din casele de corecție Au înclinații urâte Fură, șterpelesc, înțelegeți? Da E bine, când aceștia fură ceva El se ține după ei și la rândul său le fură prada Pe urmă, noi resituim păgubașului obiectele furate Iar hoțul primește o scrisoare Fă bine și lasă-te de furtișaguri De necrezut dar pastorul, marinarul, e un mare artist și în același timp un valoros colaborator. Iată, ca pastor, a ajutat mult pe o englezaică bătrână, o maniacă religioasă, ah. care era gata-gata să se sinucidă. Și acum, ca marinar norvegian, a ieșit în întâmpinare unor tineri care au sosit cu vapor. Înțeleg. Văd și totuși nu de secret. Ați avut și cazuri interesante, mai complicate? Sigur, multe. Poți aflu și eu unul? Asigur că da. Cazul judecătorului Mendisabal. Într-o seară, judecătorul trebuie să semneze o condamnare la moarte. În viața lui semnasem multe asemenea hârtii și știam că nu i-va trimura deloc mâna. Știam că nu-l mișcă nimic, nici rugămințele, nici lacrimile. Am aflat însă că iubea păsările. Și iată în fața ferestrii, calm, cu sentința în mână. În momentul acela, în grădină începu să cânte o privighetoare. Mâna judecătorului a tremurat pentru întâia oară și n-a semnat sentința. Extraordinar! <laughs> și spuneți-mi, privighetoarea era asta dumneavoastră? <laughs> <laughs> nu, nu, nu, eu nu pot. Avem un specialist care imită păsările. <laughs> Dar, înțeleg de ce când ascundeți parcă ați face ceva ilegal? Pentru că, din păcate, așa și este. Nu există nicio lege care să permită răpirea copiilor sau cumpărarea judecătorului. Chiar dacă drept mită, primește un cântec de privighetoare. <laughs> și acum gândiți gândit. vă oferim casă, prieteni buni și o ocupație frumoasă. Vreți să rămâneți la noi? Bine, dar ce pot eu să fac? N-am niciun talent. La serviciu mi se spunea mereu că nu sunt bună la nimic. Dar nu e adevărat. Puteți face multe. Ați văzut? Uneori e de ajuns un buchet de trandafiri pentru a salva o viață. Dumneavoastră, hm. spre exemplu, știți să râdeți atât de fermecător. Oh, mulțumesc! Mulțumesc pentru compliment. Nu, serios, nu, nu mă înțelegeți greșit. Nu e un compliment, ci o caracteristică profesională. Vorbesc cu dumneavoastră în calitate de director. Noi trebuie să reușim ca acest surâs fermecător să devine folositor. Și iată cum. La capătul orașului există o închisoare, lângă un maidan cu gunoaie și fiare vechi. Spre maidan două o fereastră cu gratii. Și dincolo de gratii e un om. Un om totdeauna singur. Nu vede altceva decât maidanul cu gunoaie și fiare vechi. Veți trece pe acolo mâine la amiază. Aruncați-o privire și zâmbiți nu Numai atât. Poi ne treceți la aceeași oră, a doua zi la fel și așa mai departe. Omul acela va avea de ce să se agățe. Va gândi mereu, Mâine la amiază. Și în sufletul lui va înflori o rază de soare. Sunteți de acord? De acord Mulțumesc, eram sigur Alo, Elena? Da Poți să Da, bine Vă place? Într-adevăr, e de mine întrecut tu! Cine? Imitatorul dumneavoastră Ah, dar de unde? Imitatorul nostru cântă mult mai bine Asta e o privighetoare adevărat <laughs> Elena, are la noi Mă bucur, seniorita <laughs> Dați-o cameră cu feresc respect dină și prezentați-o oamenilor noștri Vă începe să lucreze de mâine, chiar. Am înțeles Păi, seniorita, poțin da, Senior director, domnul acela pătrână Da, într-adevăr. Da, poțin <sus> <sus> Da, copii? Da. Lascul, senor, las loc. Senor Fernando Balbo. Da. Sper că secretarea v-a pus la curent. Nu vă mai e teamă. Nu. Deloc. Vă rog, las loc și spuneți-ne despre ce este vorba. Iată, senor. Închipuiți-vă o familie mare și fericită. O nenorocire subită face să rămânem în viață numai eu, soția și un nepot. L-am crescut fără a fi destul de sever cu el. Și au început cunoștințele suspecte, jocuri de cărți. Bunica și ea a despărut o bijuterie Uf. și alte asemenea lucruri urâte. Da, da. Când am intervenit, era prea târziu. Într-o noapte, l-am prins părgând un birou. L-am certat, el a ridicat mâna asupra mea, atunci l-am lovit peste față și l-am gonit din casă. Și nu s-a mai întors? Am aflat că s-a îmbarcat pe un vapor care pleca în Canada. Au trecut de atunci 20 de ani. Mai știți ceva de soarta? Nu? Mai bine naști, Face contrabandă, te și poate crime. No, no. A devenit un bandit de profesie. Hm. Să înțelege că bunica lui nu știe nimic, dar acest lucru o chinuia grozav. Viața noastră părea distrusă. Tăcerea ei, pelungită ani și ani la rând, mă durea mai mult ca orice acuzație. Dar iată-o când într-o bună dimineață primește o scrisoare din Canada. Nepotul îi cere iertare. Scrisoarea aceasta care adus-o la viață. Interesant. Da, numai că scrisoarea era falsă. Cum? Era scrisă de mine. De dumneavoastră? Ce puteam face? Beata mea soție să topea de durere zi după zi. Dar și după ce? Jocul trebuia continuat. Bunica îi răspundea, îi scria fericită și la fiecare două-trei luni primea câte un răvaș din Canada. înțeleg. Înțeleg. Și în felul acesta, iată-l pe nepotul nostru terminând Universitatea din Montreal. Iată-l ajuns arhitect cu atelier propriu. Și s-a îndrăgostit apoi de o fată admirabilă și astfel am înțeles romarul lor că în cele din urmă a trebuit să-i Iar acum, acum. Nu vă pierdeți, a intervenit ceva? Săptămâna trecută, într-o zi, soția mea mă întâmpină plângând de bucurie și cu o telegramă în mâine Nepotul se întoarce acasă Exact Acum 8 zile s-a îmbarcat pe vasul Saturn Vrace, chestia devine amuzantă Vă închipuiți? În ce stare sunt? În locul aulelor universității? O celulă de pușcăriaș În locul... Nu, minciuna salvate salvată cu orice preț ne camuflăm, prândim în port, atacăm Saturnul... Nu știu încă cum o să facem, dar fiți ne pot meu să nu va să sosi acasă. Asta doriți, nu, nu? Nu, asta! Cum adică nu? n ați citit nu. Saturn s-a scufundat și n-a scăpat nimeni cu viață. Cum? A pierit? Da, a pierit. Soția dumneavoastră știe? Nu știe, am ascuns toate ziarele și am întrerupt telefonul. Știți, dumneavoastră, ce înseamnă să aștepți 20 de ani o asemenea zi și când a venit, s-o pierzi. dar ce pot face eu? În butina morții n-am găsit niciun leac. Cum? N-ați înțeles? Nepotul, cel închipui de mine, cel din scrisori, acela trebuie salvat. Numai el e adevărat pentru ea. El trebuie să sosească. Stop, stop, stop! Nu cum vreți ca eu să fiu nepotul meuastră. Și, și de ce nu? asta De fericire, el nu ne-a trimis nicio fotografie. Și un băieț Andru se schimbă în 20 de ani. Trebuie e, da. să mă salvați. Doar o săptămână. Câteva zile, o noapte. E, da. Nu, nu, nu. Totuși. Să nu ziceți. Nu. Dați-i bătrânii mele, soții, o oră de fericire, barem. O oră. Poate mă răuiește-i mă. știți vă e, știți vă, -vă. Date-mi să mă gândesc un pic să... Se vedem de ce... rog, ce? -ce ce mai rău Ce e mereu? Că chestiunea asta mă pasionează. Nu rău. e tocmai. Să știi însă că e greu. Universitatea merge. Călătoria și asta merge. Mai învăț puțin de geografie, dar mai departe e greu. De ce n arhitect? Eu habar n-am de arhitectură. Nu e nimic. Nici eu nu se pricep. Se e principal? Dracu te-a pus să-l noi, noi putem aranja un divorț neașteptat. Nu? În privința asta, bunica își are părerile ei. Ne? Poate că el vă aranjează singur, vreun bonaf în familie. Nu? Ea nu are familie. E, e brunetă? Blondă. Și mai greu. Blondă, îndrăgostită și orfană. De unde s o scot? Ea e la bunică. Ea e la Moment. Al Elena? Da. Vino cu Marta, repede. Da. Senor Balboa, Ați luat bine seama la fata care venise aici? Da. Se potrivește? Docamai ce ne trebuie. Bună ideea, nu? Mulțumesc! Mulțumesc! Mi-ați chemat, senior? O dispoziție urgentă. Imediat o garderobă pentru seniorita Marta. 10 costume de stradă, 6 de sport, 3 toalete de seară, așa, câteva fotografii pe fund de zăpadă, rame din crânge de brad, pe geamantane etichete uh, Hotel Astoria Halifax, Canada uh, Cum seniorita pleacă în Canada? Împotrivă, sosește din Canada Și fără seniorita Senora Am plăcerea să vă prezint Pe bunicul soțului dumneavoastră uh. Așteptă sosirea nepotului din Canada. Bătrâna trăiește cea mai frumoasă zi din viața ei. Îi de bătrânețe și de boala care o ține țintuită de ani de zi într-un fotoliu, astăzi alerg într pentru ca totul să fie în perfectă ordine când va sosi nepotul atâta vreme așteptat. Ne aflăm în holul de la intrare. Ordine și curăține adomnesc pretutindeni Și totul este pătruns de farmicul suav al vechilor albume De ospitalitatea cordială a caselor vechi Genoveva, la menajera la bătrânii Ajutată de Felisa, fata din casă Pun masă E seară Grădina care se vede prin ferestrele terasei Învăluită în umbrele amburgului. Din fund intră agitată și fericită bunica Da, doamnă E îmbrăcată ca pe timpuri Catifea veche, dantele vechi da, știi, Și un bastonaș Felisa. Da, doamnă Felisa închide da. bine ușa de la sală Și trage perdelele Pentru la bate prea tare Și nu se-i lasă să dorme Am înțeles, signora? Știi, știi, Genoveva Când Când era mic Tare plăcea să doarmă la aer. Uneori vara, a. când credea că nu-l auzim, se strecura noaptea în grădină, cățărându-se pe creanga de palisandru de sub fereastră. Știi că domnul a avut sotaie și a avut dreptatea acoperă toată fereastra. Uite, nu mai e lumină deloc în cameră. Ei, mai lasă-o plata domnului de lumină. Nu, dași, dași! Parcă se aude o mașină. Ah. E vântul în grădină. Ah. Spăzit-vă inima, signora. Cum o fia? Izabela, soția lui, el nu va a descris-o. Ei, și ce-i dacă a descris-o? Îndrăgostiții văd întotdeauna altfel. Acum auzi? Acum da! Da, signora. Aici, chiar în drum cu mașina. mi loc să te alergă, te felișești. de mai repede. Nu, nu, Tu ce Tu stai. Rami comine. Doamnă. Stiu, Abeti Am să reziste. Doamnă. Doamnă. Auzi? Auzi că ticiușa ne Celăși ne ca totdeauna. Bunică. Mauricio. Mauricio. Mauricio. Mauricio. Mauricio. Ce-mi a spus? La să scăpatâna mea a îmbătrânit. Alecui sunt acum ah. și aceste mâini puternice. Mâinile tale minunate. Lasă-mă să te văd. Bunică. Lasă-mă. Ah. O, ce, nu mă prea ajută, da. Îi te minte. domne, Doamne, cum s-a schimbat băiatul ăsta? E 20 de ani bunică, o viață de om. Ah, da, Părul parcă ți-e mai deschis și vocea, vocea mai josă și ochii. Ochii nu mai sunt aceiași, sunt complet alții. Hai, rezi. Cu ochii? <laughs> Licărirea lor de aur pe care am așteptat-o atât Exact ca toți. Mauricio. Municul. Mauricio, al meu. Ai, nu de cele lacrimi, Asta sunt Ia. Vino. Vino mai plânge, Nu Ai și eu. Ai și eu. Ai și eu. vino și eu. Ai tăi Eugenie, așteptat-o, Mauricio, n-a venit singur. Oh, iertați-mă. Iată-te, Isabela ce-a cu păr de aur. Signora? Nu, nu așa. Îmbrățișează-mă și tu. Nu ți se pare ciudat că-ți vorbesc cu tu așa repede? Nu, vă sunt recunoscătoare. Da, ai ochi frumoși. Limpeți și liniștit. Dar și nu știi să-mi mintă? Cu o singură prezinte spune tot. Ia să vedem. A, dumneata ești probabil genoveva, nu? Da. da. Io este. Senior, știi numele meu? Bunica, întotdeauna am scrie despre toți da. din casă. Ai doi fii în da. și a treilea pe o în Pacific, nu eh, Ce-ți fac, Te mulțumesc, senior. Sunt bine sănătos! Sunt din nou acasă în sfârșit. Și totul e ca mai înainte. Mata noastră de cembrul Uite, vechile vantaie Fotorii nostru înțelept Toată viața mea am visat o asemenea casă Vrei să o vezi, Isabela? Hai cu mine Nu, nu e nevoie I am vorbit atâta de această casă încât o cunoști cu ochii închiși Adevărat? Da, cred că da uh, Acolo e bucătăria O scară duce în pifniță Acolo e biroul bunicului cu panouri de lux sculptat Sus, salonul mare unde se găsesc multe portrete și o printură elvețiană. iată aș fi recunoscut-o dintr-o mie Vincolo e dincolo camera lui Mauricio Chiar în pereastră pe din afară e o clangă de palisandru, mă funică. Și asta o știi vină un coace, fetița mea Bănicuțu Dar ce cu tine, draga mea? De ce plângi? Nu-i nimic bunic no, Isabela e foarte sentimentală Pentru asta merită să o săruți Eu? Să, să mă săruți ea pe mine Ei, ei hai Isabela sunteți căsătoriți de trei ani numai Și vă sărutați așa? Pe braț de mântuială? Vezi, vezi Isabela ea este timidă ce să credă bunica despre noi și despre Canada? Hai, un pic de patriotism. Uh, oare n-ar fi timpul să ne gândim la lucruri mai obișnuite? Probabil că voi e foame. Nu! Genoveva. Nu, bunicule, ce vorbești! Pe vapor n-am avut atâta treabă decât să tot mâncăm, nu? Eu aș vrea să mă aranjez puțin. E cum? Și să nu luați nimic? E, doar nu o să-mi refug doar să-i ai făcut, bunic, Să Îți aduce aminte Isabela, să mergem să-ți arăt camera Să vedem cine a avut dreptate Despre ce e vorba, punico? M-am contrazis cu bărbatul meu Începuiește-ți Există să punem două paturi Spune că sunt alte timpuri Că una, că alta Da, eu am aranjat Tot așa Vătrânește. Eu. Vătrânește. Acolo, alături de altă cameră. Nu vă speriați. Nu-mi răspunzi, Iza Da, bunico, e bine așa. Vătrânește. Să mergem, bunico. Hai! Da, hai Așa, Cum stăm? E uluitor! Ce energie! Ce flăcărare Parca e alta Vă mulțumesc Vă mulțumesc Nu. toată e. Eu sunt fericit da -te -te. A, Ce N-are nevoie de mine Cunoaște casa perfect e, și cum îți pare mica ta rivală oh, E o minune de fata Două lucruri îmi plac la ea Numai două și anume În primul rând vorbește bine spaniola. Ea e dintr-o familie de englezi? Uh, da. Îți părinții ei au fost englezi, dar bunicul uh, era spaniol. Uh, da, un, da, e e da. clar, da. da. asta. explic totul. Si, limba copilăriei, limba uh -huh. mele, Și da. da. a doilea? Are în privire ceva extraordinar. Clar, limpede, blând, luminos mă scop plăcinta dar miroase așa de frumos da, bărere de alune cu bravo, așa așa aici, da așa bun prima bucată Ție, Mauricio! <laughs> <laughs> Mauricio mi-a vorbit mult de tort asta, abia așteptam să o gust. Îți <laughs> mm -hmm. <It's> place? Într-adevăr, <laughs> e foarte gustasă. gustat. Gustat puțin spus. Mm -hmm. Te-ai inventat un alt cuvânt. Mm -hmm. Da, la voi nu se face așa ceva? Nu, mm bunicuțo! -hmm. Nu, nu, mm -hmm. mm -hmm. Spunem, ție-ți place bucătăria? Mm -hmm. Bucătăria? O ador. A fost primul lucru care mi l-a spus în port. Mm -hmm. Ei, atunci o să gătim multe bunătăți împreună. Bem din vinul meu, Mauricio. Mm -hmm. Îți mai aduce aminte? Vin făcut din stafide și coș de portocale. Ah, dar... Un vin dulce, fata mea. Dar de-o mm -hmm. Așa. Ia, acum vă rog... Să ridicați paharele da. Pentru cea mai fericită noapte Din viața mea Genoveva Trebuie să bei da. cu noi Știi doar că pentru bunica Toți cei care locuiesc în casa ei Sunt membrii familiei Vă mulțumesc, seniore Vă mulțumesc Pentru fericirea familiei, familiei noastre Fericirea no! no! familie. e, e cum e? Doc, oh, că e o diabolică. <gânt> dați mi rețeta. Nu e un secret de familie, nu? Dar pentru tine nu mai sunt secrete în casa asta. jean Poate poți să te odihnești, nu mai avem nevoie de nimic. Bine, senor. Noapte bună la toți. Noapte bună, jean Și acum, copii, vorbiți. Spuneți-mi despre voi despre viața voastră. Spuneți-mi orice! Păi, ce să spun spun, bunicătă, dar... dar te-am scris tot, nu? E, spre exemplu, mai povestește-mi despre drumul făcut la San Lorenzo. Ah. Parcă acolo te ai încrustat numele pe un stejar. Acolo, acolo, da. Hai, mai povestește-mi odată. Despre călătoria la Marile Lacă, eh? a... A fost ca într-o poveste, bunicuțul Sanii a trasă de 14 câini Păduri de brazi Și de reni Și dincolo de asta Cele cinci lacuri Și culmile înzăpezite până la ceruri Ce spui? Ce acolo sunt munți? Mă uit eu cam exagerează pentru el orice delusor e un munte Da, de fapt am să spun deală Și în si noua scoție totul este atât de nivelat Încât orice colină pare un munte Bine, da Noua scoție e în vest ce legătură are ea cu cele cinci lacuri? Cum să ne vei? Da, Canada! Canada e o țară mare! Mare! Încumpărerea! Da, da, și mie! Și mie! ultimul! Ultimul! Nu te joc! Vai, Cum erau lucrările? Care? Păi să meargă. Mă o construiește case. Da, numai hoteluri mari, da. Tare aș fi vrut să rezolvi tu problema catedralelor gotice. O parte piatră și două părți sticlă. Cât m-am chinuit eu cu asta. Cum? Ai, ai studiat arhitectura? Da. Da. La început nu înțelegeam nimic. Pe urmă toate examenele le dădeam cu tine. Vrei să-ți arăt că n-am uitat încă? Uite, diametru calotisferice situată între patru unghiuri convexe trebuie să fie egal cu diagonala patratului pe suprafața X. Oh, așa e? De ce te uiți așa de mirat? Ce? N-am dreptate? C așa e, Buricule. Ce ca mă pe mine. Mă vedeți da, te rog chiar. Vă zic că... Te Dar ce domnata? Un pic de vin. Hai să mergem cu Hai, ai avut destule emoții. Trebuie să te odihnești. Să dorm azi? După ce am așteptat 20 de ani... Eugenia, draga mea. -n -n -n. Și te l-a ta. ta. Nu, nu. Și acum, Isabela, la pian, cum? De când doresc eu să ascult balada aceea irlandeză, My heart is waiting for you. Cum? My heart? Ești uf, for you? Nu-i așa, în englezește? Yes, yes! Atunci, la pian, pe piso, la pian. Pii cu mingi, Eugenie, adorată. Muzică la ora asta, stai Știi să cânți? Păi, rudă, aveți, nu mai cântiți. Fantastic, măi, Pe toate le știi! Dar știi, ce, iată, în seara asta, că e obosită de drum. Muzica e cea mai bună odihnă. Hai, sunt! Sunt odată! Sunt! Ce-i ce ce ce cu cine? Ce? Oh, Te-ai tăiat mama. la mâna Nu-i nimic, o zgârietură Repede spirit și nești tipon Lasă, lasă, avem vin și o batistă Așa Batista mea, feciță Te doare? Zău că n-am nimic Îmi pare doar rău că ați rămas fără în măză din în loc, am să văd cânt eu ceva original Da, original, vă Da, așa Aprile în pădure. Vezi că îți ne zburdă prin ramuri și cucul s de îndepărnare. Îți place? ce place pericăța? Nu, mai ales că de tine. Da. beau, pentru nepotul meu. Mulțumesc, Miesa. Cel mai bun nepot Dintre toți nepoții <cute> viva Vivați muzica civilă Hip, hip, hura Așa Bravo. Acum, haide Încă o dată Da, Hai. așa Încă o Aprilie în vedeți prin Sì, uhu, saudende partire. No, asa ti vi danzare. Putigo? Oh, giù, putigo. Giù, giù, giù. Odi, odi, odi, N-am nimic. Numai inima. E atât de mică. Și câte fericire și durere poate. Da. <gântări> nu mai să nu credeți că m-am înțit. <gântări> nu, nu. Așa. Oceață. De... <gântări> E timpul de culcare? Da, bun. Da, cum Așa de repede? Da, bun. că o trebuie. Și mâine cântăm din nou. Bine. Duceți-vă la culcare și voi. Hai, duceți-vă. Hai, Fernando. Dă-mi brațul. Da. Așa. Și mâine... Mâine țințecul irlandez, Da, Mâine, da, bunico Slavă-ție, Doamne, s-a terminat De n-ar fi și mai rău Niciodată în viața mea Nu mi-a fost așa de greu Parcă ar fi trebuit să trec de scurză peste niște cuțite. Da, da, bătrână e periculoasă. Și are o memorie fantastică. Ani și ani nu s-a gândit la altceva. Și spunem cât timp va dura această farsă. A, nu mai câteva zile. Vom primi o telegramă falsă, urgentă și vom pleca. Spunem, de ce mai ales tocmai pe mine? Eu nu mai pot. Nu mai pot. Mi-e teamă de ea. Când mă uit la ea cum trăiește pentru asta, cât e de fericită, mi-e e foarte greu. Aș vrea să de adevărul și să-i cer iertare. Jocul nostru e prea curând. de asta mă trebuiam și eu. În comedie a intervenit inima. Dumneata, n-ai fost emoționat niciun moment? Ba da, când a trebuit să mănânc torta de alune cu miere. Două lucruri nu pot suporta eu pe lumea asta. Alunele și miere. Ție ți-a plăcut orta? Foarte mult. Oricum, ai mers bine, să știi. Mai ai însă multe de învățat, Izabela. De ce-mi spui Isabela că nu ne aude nimeni? Numele meu e Marta. Aici ești Izabela. Bine. Spunem ce greșele am făcut ca să nu le mai repet. Așa. Să începem cu sărutul. Mai bine zis, cu cele două săruturi. Da. Primul a fost sărut. De sora. Exact. În trei ani de căsnicie, o asemenea răceală e complet exclus. În schimb al doilea... Nici așa. Nu se mai sărut așa după trei ani de la nuntă. Dai, iartă-mă, dar da. dumneavoastră... Și nu mai îmi spune dumneavoastră nici când suntem numai noi doi. Iartă-mă, n-am știut. Să știi că ai devenit alt om pentru mine. Ascultă-mă, Mauricio. E adevărat că specialistul vostru cântă mai frumos decât privighetoare adevărată? Asigur. Da, sigur, o păsărică nu se poate compara cu un artist. Atunci tu crezi într-adevăr că arta e mai presus de viață? Dar firește. Uite, privește palisandrul acela din grădină. Acum el face umbră și înflorește, deci înseamnă ceva. Dar mâine va muri, așa cum mor copacii, în picioare și tăcând. Și cu asta gata, va dispare. Dacă l-ar fi pictat un mare pictor, el ar fi trăit mereu în eternitate. Înțelegi? Da. Dar să nu vorbim numai de greșeli. Ai avut și succes, să știi. E asta nu e rău. Mai ales unul. Trucul acela cu cântatul la pian. Ce-ai simulat sângere, cu ruș? Da, da, cu ruș. Am înțeles imediat. Te felicit. Ia de mână. de mână. ce înseamnă asta? Tu te-ai tăiat într-adevăr la mână? Nu mi-a trecut prin minte altceva. Noapte bună. Nu. Nu te super dacă am să-ți spun ceva. Nu spune. Ai prea multă inimă. Niciodată n-ai să fii o adevărată actriță. Mulțumesc. E lucrul cel mai frumos pe care mi l-ai spus în astă seară. Nu te super dacă am să-ți spun și eu ceva? Nu spune. Dacă o să dispară cumva toți copacii și o să rămână numai unul, aș vrea ca acela să fie palisandrul nostru. Mă ierți? Note Notte buona Maurizio. Per Marta Isabel Isabella. Oh. Peste câteva zile în același loc. Directorul stă comod într-un fotoliu și citește o revistă. Felisa deretică ceva lângă geam. Deodată sună telefonul. Alo? Alo, poftim? Nu, nu, greșeala. Cine Cineva care a greșit numărul Căuta strada Romos 2448 Și asta e tocmai în partea cealaltă a orașele uh -huh. Senora are nevoie de ceva? Nu, mulțumesc, senerea. Atunci pot pleca? Uh -huh. uh. <coughs> Alo, Elena? Nu uitați? Uh, sper că seri 48 mulțumit că vin cele două vase grecești. E limba repreșărată. Aici totul merge excelent, cu excepția primei serii. Uh, da, a fost greșel. Cine e Isabela? Ai uh, fericită și lucrează bine. Uh, Trebuie rog, pregătește telegrama din Canada. Dictez. Uh, Proiect, Casei ieftine, cartier muncitoresc, aprobat. Așa. Necesară prezența urgentă. Semnează uh, Hamilton. Repetate, rog? Așa. Să o primesc mine vizii dimineață, da? Iar spre seară două bilete fase de avion. Așa. Mulțumesc, Elena. Pe mâine. Ce frumos amurg! urcat. Ia să ne vedem în Italia Nu, Nu, nu. Nu, nu, Genoveva. Nu se poate. Asta e imposibil. Tu ești sigur? Am văzut doar cu ochii mei. Unde e Izabela? să vorbiți cu ea? Da? Chiar acum. Unde e? Udă florile Chiamă Isabela Isabela, poate mami Da Isabela Da, da Uite-o că vine Lasă-ne singure Bine da. Ați chemat? Da Ia stai Uite-te în ochii mei Și spune drept Ce mi-a ascuns tu de când ai venit? Eu? Voi amândoi Bunică! Nu! Nu întoarce capul. Răspunde! Da, nu te înțeleg. Înțelegi foarte bine și nu e cazul să te mai prefaci. Eu, bunică... Știu că va fi vorba de o mărturisire și înțeleg că e greu. Dar eu vorbesc cu tine nu ca o bunică cu nepoata. Da. Vorbim ca două femei, Isabela. Ce se petrece între tine și Mauricio? Pentru Dumnezeu ce bănuiești? Nu e doar o bănuială, fata mea. E o certitudine. Bunicuța, Azi dimineață, când Genoveva v-a adus dejun, tu erai singura în cameră. A. Mauricio dorme în camera vecină. Poți să-mi explici ce înseamnă asta? Camerele? <laughs> asta e tot, bunicu. Nu vă din asta <laughs> nimic de râs. Dacă soții nu dorm împreună, e semnă rău. Nu, nu bunicu. Este pur și simplu... Acolo vin mulți țânțari din grădină. Mauriciul nu poate dormi. Și tu poți. Hai, dade. Doi soți care se despart din cauza unui țânțar. Dar nu e numai unul din starul întregi. Trebuie să-mi promiți că nu o să se mai întâle. Fii liniștită, bunico. N-o să se mai întâmple. Vreau să fiți fericiți. Fericirea voastră toată viața mea. Nicuțo. Oh, Și eu simt că... Parcă vă ceva Tu Parcă te sfiești de el Mauricio -mi E superior în toate E firesc E rău să gândește așa Spuneam eu că dragoste E ca o trăsurică chinezească Unul stă tolănit în ea Iar celălalt Trage Dar ce importanță are că trag eu Dacă cine-mi trăsurică iar meu, spui așa de, parcă n-ar fi al tău, ce abia acum vrei să-l cucerești. Domneata nu poți înțelege ce e pentru mine, Mauriciu. E mai mult decât dragostea, e toată viața mea, eu îi aparțin lui pentru totdeauna, chiar dacă va fi departe, chiar dacă nu va mai arunca nicio privire. Iată-mă de ce înhămată la trăsurica lui. Dar sunt fericită. Fericită că e lui. Îl iubește atât de nebunește fata. Dacă asta e nebunie, e o nebunie meritată, Ascultă-mă, bunicuțo. Când eram mică, mama îmi spunea, dragă, asta era o vorbă. Când învățătoarea mai târziu îmi spunea, dragă, era tot o vorbă. Când Mauricio mi-a spus, dragă, asta n-a mai fost o vorbă. A fost ceva viu, de flăcăr și fericire, care mi-a topit inima și mi-a înmuiat picioare. Poate ar fi fost prima zi a pământului și nimeni nu iubise încă până la noi. Noaptea n-am dormit. Dragă, dragă, dragă, dragă! Era cu mine vorba aceea, vie, care mi se spătea în urechi, pe și inima. inimă. Nu trebuie să fii neapărat iubită. Trebuie doar să iubești tu pentru a fi fericită. Da, bunicuță! Fericită! Fericită, fericită! <gântu -i> Mărțița mea hai Haide, nu mă plânge ah, poată se poverește bunicuții Cu atunci pentru nepotul care mai e și soț Ei, Află că nu vorbeam despre tine mm? Ce, nu mai avem și alte subiecte? E chestiuni Ah, da, înțeleg, sigur Și nu m-a părbit Izabela de rău nici un pic Din contră, I-am povestit cât sunt de fericită Ah, și de ce ai plâns? E, e, fiecare femeie e fericită în felul ei Încearcă să înțelege asta Și bagă de seama să nu super Că nu mai e singură Acum suntem două Ah, bine Da Așa? Poftim, draguciule. Ce ce sunt? O plasă contra țănsarilor. Ai mare nevoie de ea. Ce sunt sări? Îmi pe nevastată. ta. ți explică ea până mă întorc eu? Ce sunt a trebuit să-i inventez. Genoviva te-a văzut dormind în altă cameră. Uuuh. Dragii! Liniștește-te, totul e în ordine. Ah, bun. Poți să să-ți dau veste parte bună? Da, mi-ar face mare plăcere. În inimiață vom primi o telegramă din Canada, iar spre seară două bilete de azion. Cum? Elena va aranja tot. Și vrei să spui că asta e vestea cea bună? De ce nu? Azi e ultima seară în familie. Despărțire mișcătoare și... Din nou, Oliver, misiunea a fost îndeplinită. E, ești mulțumită? Da, foarte, foarte mulțumită. Nu se prea observă, dar nu credeai că o să rămânim aici toată viața. Tu singur îți spuneai că e un joc crud și că nu mai poți, nu? Da, așa era la început. Va să zic că mâine... Mai putea să mai aștepti puțin. Măcar o zi. Hai, la ce bun? Tot ce se putea face pentru această femeie, am făcut, nu? Nu. Nu pentru ea. Acum pentru mine. Te înțeleg din ce în ce mai puțin. <sus> ce te uiți așa la mine? Te admir. E o ironie? Nu e ironie. Într-adevăr, te admir. Mă surprinde cum voi, toți visătorii, vedeți clar numai ceea ce e departe de voi. Spune-mi, Mauricio, ce culoare au ochii Giocondei? Măslenii. Ce culoare au ochii sirenilor? Verzi. Dar ai mei? Ai cei? Nu știu, să să văd. Oh. De ce cobor ploapele? Ești tristă. Aia nu te supărează. Eu nu știu nici culoare ce culoare au măcar ochii mei. Și nu știi Când râsau legările de aur Iartă-mă N-am de ce Iartă-mă cobor o clipă în Să iau aer ia așa de frumos Tu mare idiot mai să. El nu mai vrea. Deschide sună. Dacă suni, ia-l și la mine în birou. Am înțeles, domnule. Carter, sau căutaie, auici, ha? Ultimele descoperiri în neurologie. Nu mă interesează manicurea. Eu am făcut o descoperire senzațională. Tu? Ce chiar acum, după îndelungate explorări, am ajuns la concluzia că sunt un mare idiot. Isabella. Isabella. Isabella. Vă caută cineva La ora asta nu aștept pe nimeni Și nu primesc pe nimeni Vine ai să mă primești Hai, -o, o mă oh. ha, ha, Am făcut o călătorie prea mare Așa că va trebui să vă primești Cu ce drepti intre dumneata în casa mea hm. Lasă-mi Da, signore Cine ești Oare m-am schimbat atât de mult în ultimii 20 de ani? Păi, Mauricio... Nu văd de ce te miri atâta. Ce, n-ați primit telegrama mea? Păi, e imposibil. S-a s-a scufundat, nimeni n-a scăpat. Iar tu te-ai bucurat. <laughs> E, ce să-i faci, e firesc, Pat în tunecoasă, rușine familiei, spălată veț totdeauna. <laughs> Numai că după cum vezi, nu e așa. Era incomod, jăviu chiar cu vasul cu care mă anunțasem. Poliția e uneori curioasă. De destul, Mauricio, de ce ai venit? Găsești că e necesar să întrebi ce lipsă lamentabilă de imaginație. Oare nu te-ai simțit niciun moment răspunzător de viața mizeră pe care am pus-o departe de casa părintească? Nu încerca să nu revină vină pe alții. Ai conștiință împăcată? Am procedat cum trebuia, iar dacă va trebui, voi face din nou același <laughs> Numai că băiatul a devenit ceva mai mare și ți va fi greu să. E o amenințare? E o prevenire. Spune de ce vrei. <laughs> Aș putea să uzez de dreptul meu și să-ți pretind toate bunurile de care m-ai privat Dar nu, nu vreau să rămân aici, fii pe pace Nu vreau altceva decât uh, bani Erau sigur, câți? 200.000. de mii De unde să iau atâția bani? Casa asta face de două ori mai mult Casa? Pentru doi bătrâni prea mare. Ești în stare să ne lași pe drumuri, să ne da afară? Dar tu, n-ai fost? <gângătă> Banii îmi mâine. Nici mâine, nici dată. O să vedem noi unde-i bunica. Nu! Nu, nu, nu, bunica, nu. Bunica nu știe nimic despre adevărata ta viață. Gândește-te. Mă nu! Da o Nu, nu mă dau o parte. dă da te la înapoi sau... Ah, ne, Nu te mai gândești, sper că mă poți și acum, nu? Bunica! Plas! Nu! Plas! Nu! Plas! din casă asta! Eh. Pot să știu cine ești, urmă? Acum, bunica va intra pe ușă asta. Auzi? dacă o să pomnești în fața e o vorbă, înțelegi? O vorbă te ucit! Pe mine! Mă jur, pe sufletul meu că te omor! S-ți <laughs> N-am auzit așa prostie. Să-mi spui mie că luminița aceea verde tot... o, a licuricilor... scuzați, credeam că sunteți singuri. Nu-i nimic, Bunico, domnul a greșit adresă. Am să-i arăt eu drumul. Veniți, domnule. Vreem. Mă urmă! Da. Da! Nu rămâne decât, Izabela, mă întorc și Pe aici, domnule, veniți. Suntem în preajma plecării tinerilor nepoți, casa a căpătat un fățișare dezolantă și o tăcere pusă apăsătoare. în hall, Marta împachetează ceva. Genoveva termină de făcut geamandam. A bătut ora patru. Câte roghe ai pus, Genoveva? Șapte. Bine. Știi, Genoveva... Facerea gemantanilor, e ca un mormântare, vă întoarceți doar acasă și aveți toată viața în față, dar doamna noastră ai vorbit cu ea? Nu, ce să vorbești? S-a închis în camera ei și nu vrea să audă pe nimeni, și nu spune nicio vorbă. Oare eu sunt de vină? Timpul e de vină, senioră. El întotdeauna e nepotrivit și el încurcă totul. Când aștepți, orele trec într-un fel. Când te desparți, altfel. Îți mulțumesc, genoveva? Pentru ce mulțumiți? Pentru nimic Așa Mă duc dincolo Bine, genoveva. Ah, Iată-l și pe senior Mauricio Mauricio Mauricio E vreo speranță? Niciuna I-am propus tot ce se putea și nimic Peste câteva minute va veni să-și spună ultimul cuvânt și tu ai să-i dai voie să intre în casă? Din păcate e casa lui, nu o să cedeze. Și tu, tu vrăjitorul care m-a uimit atunci în primele clipe, nu poți face nimic, Ești nimic? tot, Isabela. Poate să-i șantajezi liniștit, nu înțelegi? Atunci fă tu o faptă bună. Spune-i singur bunici adevărul. La ce bun? Nu, nu, nu pot, nu-mi Să plecăm mai repede de aici. Să mergem în casa ta liniștită și comodă? Să ne scocim vise din care să ne trezim mereu ca acum. Nu m au eu, du-te singur. Dar nu vrei să rămâi aici? Ar fi bine dacă aș putea. În orice caz vreau să mă smulc din acest singur lacru de viață. Și nu pentru a mă întoarce împreună cu tine la alta, la fel de falsă. Dar unde să mergi? Te-ntoarci la viața ta de mai înainte? De necrezut, nu-i așa? Și totuși aceasta este marea lecție pe care am primit-o aici. Camera mea era mică, sărăcăcioasă, era fric. N-aveam trandafiri Dar totul era pe măsura mea Totul era adevărat Și era al meu Sărăcia mea, frigul meu Și vrei să te întoarci la sărăcia asta? Nu, Izabela, ți interzic acest lucru Tu? Eu. Ascultă-mă să vorbim de la om la om Am trăit un vis de șapte zile Mi s-a dat dintr-o dată tot ce n-a pusese mișcând Familie Casă lună de miere. Și iată că acum s-a terminat. și îmi dau seama că singurătatea îmi va fi mai grea. Mai nesuferită. Asta este realitatea. Cruda și adevărata realitate. Dar nu vreau să adorm din nou. Pentru că nu vreau să mă trezesc din nou. Iartă-mă dacă-ți par nedrept. Un singur lucru e nedrept, Izabela, De ce crezi că asta s-a întâmplat numai cu tine? Cum? Nu ți-a trecut niciodată prin minte că s-a întâmplat cu amândoi? Ce vrei să spui? Că ieri, spre exemplu, nu știam ce culoare au ochii tăi. Dacă vrei, am să-ți spun acum ce culoare au în fiecare ceas din zi. Și cum se schimbă culoarele lor când deschizi fereastră, când plec eu? Maurizio. Șapte nopți am simțit că dorm dincolo de ușă. Nu era a mea, dar îmi plăcea să te aud respirând în camera vecină. M-am obișnuit așa și acum o să-mi vie foarte greu. Dar și vrea alături pentru totdeauna. În casa ta ori în casa mea. Oricare dintre ele poate deveni a noastră. Alege tu. Marta, Izabela, realitatea mea. Maurizio, Mauricio. Mauricio. Eli. Lasă-mă să-i vorbesc eu. Ai nebunit? Poate că o femeie va reuși să facă mai mult decât tine. Dă-mi vorim mie. Voi fi pe aproape. Nu te pimi. acum sunt puternică cât doi. Dacă nu mă presupusa mea soție Da, presupusa mm, da. sunt încântat Am ales bine Mulțumesc Sunt la curent <laughs> Mare circ, ați mai făcut aici Scrisoare înduieșitoare O pereche îndrăgostită o bunică fericită. O istorioară siropoasă. Păcat că se termină atât de prost. Încă nu s-a terminat. Cunoașteți condițiile. E prea scump. Ar trebui să vândă oh. casa. Singurul lucru de care au nevoie ca să moară liniștiți. Eh, și mie nu prea înțeleg poveștile. În schimb o bine. E ultimul dumitale cuvânt? Ultimul. Presupun că pe bătrână ați încuiat-o undeva, da? Nu nu nu nu, da? nu, nu, nu, nu, nu, nu vă obosiți, cunosc drumul. Stai, da, nu te să mergi. Vă previu. Pe mine niciodată nu m-a oprit o femeie din drumul meu. Dați-vă la o parte. gândește de un singur cuvânt vântatului poate ucide. Ah, exagerați! Nu, nu, nu, ai această a susținut-o. Ea, într-adevăr, poate muri. Vă interesează atât viața acestei femei? Mai mult decât viața mea. Păi atunci de ce pierdem timpul? Viața neprețuitei, dumite, bunici, costă 200.000. Este, de mii. <laughs> <laughs> este nu? Nemernicule, nemernicule! Trece aici izabela. Bunico! Bunico! Dacă nu mă înșel... Parcă l-am mai văzut pe dumnealui aseară. Pricu. vreți să vorbiți cu cineva din familia noastră? Da, nu, nu, da. senor, a vrut să și-ar Nu e așa că plecați, senor, nu e așa că plecați. Ce da. cu tine, draga mea? O să Pricu. se primesc oaspeți. Du-te în grădină și să nu te întorci sub niciun pretext până nu te chem. auzi? Sub niciun pretext. Du-te. Văd că vreți să-mi spuneți Ceva foarte important Da. Poftiți, luați loc Nu, mulțumesc Conversația noastră va fi scurtă Ba da, să zic că ați întreprins O călătorie lungă Ca să vorbiți cu mine Da Dar de unde veniți, senor? Din Canada Frumoasă țară Și hmm. nepotul meu a sosit de acolo În câteva zile Îl cunoașteți pe nepotul meu? Da îl cunosc bine. Cred că mult mai bine decât dumneavoastră. Posibil, posibil. Nu am văzut de atâta timp. Când a plecat din casa asta... Când a fost izgonit, fără motiv. Da, da. Aveți treptate. Când soțul meu l-a izgonit fără niciun motiv, mă temeam pentru el. Capul era înfierbântat. Dar eu credeam în inima lui Știam că dacă își va aminti numai de mine Nu va face niciun rău Așa s-a și întâmplat Au început să sosească scrisori Și în sfârșit el însuși a venit la mine Cunosc toată povestea asta Nu știu însă cum de-ați putut o crede la vârsta dumneavoastră nu vă înțeleg. Spuneți-mi, senora, nu v-a trecut niciodată prin cap că scrisorile pot fi false? Scrisorile false? Toate! Scrisorile și toată povestea asta idiotă! Și chiar nepotul în persoană! Acum, Ați orbit? Sau din adinzi închideți ochii? Oare vreți să mă convingeți de faptul că acest... Tânăr, vesel și fericit, nu-mi e nepot? Vreți să mă convingeți că cel adevărat, al meu, Ultima picătură din sângele meu, i acest ticălos nefericit? Asta-i venit să-mi spui, Mauricio, Poți fi mândru, E o faptă demnă de un bărbat Să-i spărbim Care va să zic că și tu Ai luat parte la farsă Nu Eu n-am știut până seară. Când te-am văzut Mi s-au deschis ochii Pe urmă N-a fost greu să-l fac pe bunic Să-mi povestească tot A fost îngrozitor N-am putut să-l cred. Îmi mai rămasese o singură speranță. În fața mea nu o să-l Și-au așteptat până la sfârșit un vorbă bună sau măcar te cere ceva ca să te iert. Dar n-am parte Tu ai pătruns Ce are rame Cu degetele tale Murdare Nu se putea, bunico Trebuia să-mi salvez pielea Cunosc suma Tu singur ai spus Viața neprețuită Îi dumneavoastră, bunici Costă 200 de mii Da Nu, Mauricio Nu costă atât eu te aș dau pentru o singură lacrimă. Dar acum e prea târziu. Ce mai aștepți? Nu-ți dau nicio para ca să salvezi această piele în care nu e nimic al meu. Gândește-te că e posibil nu numai să mă ucidă. S-ar putea ca eu să trebuiască să ucidă. Dau, ce? Dacă mai ai în tine Ceva bărbătesc Dacă vrei să faci Ceva pentru mine Pleacă de aici Pleacă chiar acum Te supără chiar atât de mult Prezența mea? Pleacă imediat Nu vezi oare Că mă părăsesc puterile Mi-e greu să mai stau în picioare Și nu vreau se cade in faccia ta, a fare tu singura Dei portavina, a fare amore il lasso il lasso il genio è brava mia Piata, de ce! S-a spus că n-ai să pot să suporți. Vezi, vezi, am suportat, durerea mare a și trecut. E mai rea suferința care vine după ea petăcute și te prinde ce, ce? Dar și cu ea m-am obișnuit. Suntem veci prieteni. Dar copiii n-au auzit nimic, nu-i așa? Nu vrei să le spui? Pentru nimic în lume. Lor le datoresc cele mai frumoase zile din viața mea. Iar acum pot să fac ceva pentru ei... Mauricio! Isabella, De unde ai atâta forță, domnule. Asta e ultima zi, Fernando. Să nu mă mm. vadă în visă, mm. viața mea s-a terminat. Mm. Dar am rămas în picioare ca un copac. Da, veniți. Da. Da de ce sunteți strâști? O să aveți destul timp de tristețe, mâine, A plecat omul acela? Da. Da. Chiar acum. Un tip ciudat spunea că a făcut o călătorie lungă ca să vorbească cu mine. Când colo se uită la mine, taci și pleacă cum a venit. N-a vorbit? Părea că vrea să spun. Pune ceva important, dar... Totodată i-a pierit graiul și n-a reușit. Și n-a spus nimic, niciun cuvânt. A, unul singur. Scuzați. Tu înțelegi ceva? <gântări> Trebuie să fie bolnav. Ai făcut bagajul? Mai e timp. Fernando! Da, e creanga aceea de Parisandru, Copiilor le va fi plăcut Soia ca amintire din casa lor Aceea de la fereastră Da, da. rețeta băuturii Era să uit Ai un creion și o hârtie? Da, bunică Poftin, Isabela Da, scrie, fetița Da, Vedem cum o să iasă. Toate femeile din casa noastră au făcut-o bine. -o scrie: Se ia apă și spirit în proporții egale. Când pleacă avionul, mâine în zori. Mâine. Mâine. Vesta fi fide pe sfert Cele mai bune Tămâioase Hai să-mi scrii, Izabela? Da, bunicu, merg Aș vrea să merg cu voi Să văd pădurile întinse Se bat bine două albușuri și vreodată când veți avea un fiu un fiu ea creionul în mână cu De portocala amară, bine muioată, scorțișoară pentru aromă și două picături de esență de rosmarie. Ascultat Copacii mor în picioare de Alejandro Casona, traducere de Tudor Steriadi și Cărin Florian, adaptare radiofonică de Constantin Moruzan. Distribuția a fost următoarea. Bunica Marieta Sadova, Balboa Vladimir Maximilian, artist al poporului, directorul Radu Beligan, artist al poporului, Marta Elena Sereda, Genoveva Nadia Ștefănescu, Mauricio Boris Ciornei, Elena Matilda Bărburescu, dactilografa Aurelia Sorescu, pastorul Mircea Constantinescu, artist emerit, scamatorul Tudorel Popa, vagabondul Dem Sabu, crainicul Mircea Cruceanu, regia muzicală Paul Muzescu, regia tehnică, inginer Gabriela Barca, regia de studio Ion Prodan, Regia artistică, Constantin Moruzan Artist emerit